Basmă în limba română Clopoțelul magic Odată, în adâncul pădurii, trăia o maimuțică pe nume Robi. Robi mereu le ajuta pe celelalte animale. Îl ajuta pe elefant să culeagă fructe proaspete. Avea grijă de puii de cerb când mama lor era plecată. Și îl ajuta pe iepure să traverseze râul. Casa lui Robi era un copac mare și robust, care se afla chiar în mijlocul pădurii. Toate animalele știau că, dacă Robi nu era de găsit nicăieri, era în copac și cânta la flaut. Robi mai făcea și asta. Cânta melodii armonioase la flaut. Aici erai, Robi. Te căutați în stoasa. Avea nevoie de ajutorul tău cu gardul. Garda? Păi, n-am putut să aștepte până termină propoziția, dar cred că a vrut să spună grădină? Oh da, mi-a spus despre asta ieri. Haide! Spune-mi un lucru. De ce când mereu la flaut în locul ăsta? Nu știu, îmi place copacul ăsta. Și poate crezi că sunt nebun, dar eu cred că acest copac îmi ascultă melodiile oh, Ai dreptate Ce, și tu simți asta? Nu, ai dreptate, cred că ești nebun Dar Robby avea dreptate, copacul chiar îi asculta muzica Asta era un secret pe care nici Robby nu îl știa Muzica atinsese spiritul copacului. Asculta melodiile cu atenție și se bucura de faptul că Robi cânta în fiecare zi. Într-o zi, în timp ce Robi dormea în copac, s-a auzit un zgomot teribil de desup. Ah! Oh, ce e asta? Ah! Cu tremur. Cu tremur. Cine e omul ăsta? Fiu. Asta o să-mi ia ceva timp Robi a înțeles repede ce se întâmplă și a sărit repede din copac Hei! Ce faci aici? De ce tai copacul acesta? Stăpânul meu vrea lemnul pentru barcă Copacul ăsta are scoarța tare Nu! Nu poți să-l tai Serios? Și de ce mă rog? Ascultă! Am petrecut multe zile încercând să găsesc un lemn bun pentru barcă. Iar copacul ăsta nu e al tău. Nu-mi pierde timpul. Robi era o muțică deșteaptă. A decis să-l sperie și să-l alunge pe bărbat. Eu am încercat să te opresc, dar îți vei întâlni destinul, presupun. Ce mai vrea să însemne asta? Tu nu știi? În copacul ăsta trăiește spiritul unui bătrân E aici de ani de zile Dacă tu tai copacul ăsta, el unde o să meargă? O să se zăvorească în tine, desigur Să se zăvorească în mine? Sigur că da, pentru că tu ești cel care taie copacul Tu încerci să mă păcălești? Sunt mai deștept decât crezi, maimuțică N-am să cred povestea asta Pleacă de aici! Robi era disperat să-și salveze casa de îndată ce tăietorul se apucă de treabă, Robi s-a urcat în copac, direct până în vârf S-a ascuns în frunzișul des și a început să țipe Ha Ha! Cum îndrăznești să te atingi de casa mea? Cum? Cine a vorbit? Dacă îmi distrugi casa... Am să vin să trăiesc cu tine N-am să te părăsesc niciodată, omule M Maimuța a avut dreptate Nici o grijă, omule O să fim prieteni buni Care-i graba, prietene? Cum rămâne cu barca? Tocmai când Robie râdea de tăietorul de lemne, copacul prinse viață Robie! Tu? Tu chiar ești spiritul unui bătrân? Și și în tot timpul ăsta am stat și am dormit pe spiritul unui bătrân? ha, ha, ha. Nu, Robie! Nu sunt spiritul unui bătrân Adică sunt bătrân, dar sunt spiritul copacului Muzica ta m-a adus la viață Ești o maimuțică deșteaptă, Robi. și sunt recunoscător M-ai salvat de tăietorul de lemne Poftim, accepta asta ca dar de mulțumire Un clopoțel? Nu e un clopoțel oarecare E un clopoțel magic De fiecare dată când sună, cerul îți va da în mod magic fructe proaspete Oh, wow! O să mă ajute pe mine și pe toate animalele din pădure! Da, așa e! Dar ține minte, Robi. Nu poți să suni din clopoțel decât o dată pe zi! O să țin minte asta! Mulțumesc, copacule! Robi s-a dus să-și cheme prietenii lui din pădure! Purcelușule, vulpe, Eli, veniți aici cu toții! Ce s-a întâmplat, Robi? Băgeam o Robi le-a povestit ce se întâmplase Animalele erau toate în șoc Nu le venea să creadă că spiritul copacului se trezise la viață Ai făcut ce trebuia, Robi! Suntem cu toții mândri de tine! Oamenii ar trebui să se gândească mai bine înainte să taie un copac Dacă pădura dispare, nu va mai fi ploaie! Adevărat? Dar pe mine mă interesează clopoțelul Funcționează? Hai să încercăm! Da! da ar ar să plouă fructe! Și Robi era entuziasmat A sunat din clopoțel și numai decât a început să plouă cu fructe Portocale, pere, mere și ananas cădeau din cer Animalele erau toate foarte bucuroase Vulpea a adus un coș în care să adune fructele Elefantul a prins un ananas cu trompa lui să muște din el Iar Robi și-a deschis pur și simplu gura să mănânce o pară Animalele au mâncat cu multă poftă Nu mai trebuie să ne chinuim pentru fructe! Era adevărat! În fiecare zi, Robi suna din clopoțelul magic și ploua cu fructe Lucrurile au continuat așa zile la rând Animalele aveau încredere în Robby și erau foarte mulțumite de el Într-o după după-amiază, când Robby sărea dintr-un copac într-altul, a văzut un bananier în depărtare Bananele coapte i-au făcut poftă de mâncare Dar în loc să se cațere în copac și să ia bananele coapte, s-a gândit la altceva Clopoțelul magic! Hai să sun și să aduc niște banane proaspete din cer Pe cele din bananier le pot păstra pentru mai târziu Unde sunt fructele? Ce e? Nu mai funcționează? Oh, stai! Am sunat din clopoțel odată azi dimineață Nu pot suna din clopoțel decât odată pe zi Oh, nu! Dar mi-e atât de foame! Când Robi se gândea ce putea să facă a văzut-o pe prietena lui vulpe întinsă pe jos uh, Hei, ți-au mai rămas banane din ploaia de astăzi? Uh. Opa, scuze, nu mai am niciuna L-am mâncat pe toate uh. wow. mâncarea îmi face somn Parobi, pe curând Știi ce? Hai să încercăm un pepene proaspăt mâine Mie dor de pepene roșu Mie e dor de pepene roșu Păi, mie mi-e dor de mâncare Eu sunt cel care a salvat copacul de tăietorul de lemne Eu sunt stăpânul clopoțelului magic Și eu sunt singurul care rămâne flămând Păi, nu e corect Nu e corect deloc Robi era atât de supărat Încât a uitat că putea să se urce în copac Și să ia bananele singur A doua zi Robi a stat aproape de copacul său și a sunat din clopoțel. Imediat au căzut multe fructe din cer. A mâncat cât de mult a putut și le-a strâns pe restul. Apoi a ascuns fructele în spatele copacului. Robi, ce faci? Prietenilor tăi le e foame! Dar dacă mi se face mie foame în timpul zilei? Ești egoist, Robby! Sunt destule fructe pentru toată lumea! Trebuie să le împarți cu ceilalți! Știu bine ce fac! Tu mi-ai dat mie clopoțelul! Și nu e corect ca mie să-mi fie foame! Exact atunci, animalele au venit la Robby să-i ceară fructe! Îmi pare rău, prieteni! Dar clopoțelul nu funcționează. L-am folosit de atâtea ori, vedeți? O să sunt din nou să vă arăt Robi a sunat din clopoțel, dar pentru că toate fructele căzuseră deja din cer, evident, nu s-a întâmplat nimic Animalele erau triste, dar nimeni nu s-a înduit de maimuțică În timp ce plecau... Stai, simt un miros curios ce e asta în spatele copacului, Robi? Hei, veniți aici! Sunt multe fructe! Robi le-a ascuns de noi! Toate animalele s-au întors și au fost în șoc. Robi, dacă nu voiai să împarți mâncarea, trebuia doar să ne spui. Nu era nevoie să ne minți. Eu ți-aș fi dat bucuroasă porția mea. Și eu ți-aș fi dat nobea mea. Ah, Știți ce, prietene, ce-ar fi ca tu să mănânci singur toate fructele de acum înainte? Nu vrem nimic de la tine Privindu-și prietenii cum pleacă, Robi și-a dat seama de greșeala lui și a început să plângă <coughs> Nu, stați, nu plecați! <coughs> Îmi pare atât de rău, am fost egoist sunt destule fructe pentru noi toți Chiar dacă ar ploua cu fructe în fiecare minut Nu e la fel dacă nu le împart cu voi Vă rog, iertați-mă Robi, e în regulă, te iertăm Tu mereu ne-ai fost foarte drag Da, prietene Nu mai suntem supărați pe tine da, putem mânca acum? Foamea mă încetinește! Toate animalele au împărțit fructele și au mâncat până au fost cu stomacul plin Robi nu a mai folosit clopoțelul într-un mod egoist niciodată Sfârșit!